Ek denk om een nieuwe bed of een matras te koop. Elke plek het sy eie historie oor dit en dat en die mens weet nie wie om te glo nie. Hier is die oplossing. Erik Baarnard Meubels het takke in Waverly en Moroletta Park. En laat hulle vir jou verduidelik hoekom Sili Pastjopedic so veel beter is as enige ander bed. Da's baie techniese redes en die Sili producte is nie maar soos die mense sê die selfde as ander goed met met die ander naam nie. Erik Baarnard Meubels, die familiebezigheid wat rechtig vir jou omgee. Pretoria 333-9899 Musik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 Die radio scheep berichte en is deuswis ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen FM Studio en Netradio SA. En hier volg die hoofdtrekke. Die voormalige aanklaar by die nationale vervolgingsgesag Glynis Breitenbach het aan die Mokgore komissie in Pretoria gesê haar skorsing uit die NVG was die meest frustrerende tydperk van haar loobaan. Sy is geskoors nadat die myn maatskapie Imperial Crown Trading ‘n aanklag tegen haar ingedien het. Die maatskapie het bande met die vorige president Jacob Zuma, sy sien Duduzane. Breitenbach is daarna van dwarspomming van die gerecht aangekla, nadat sy sekere inlichting op haar werksrekenaar verweider het. Breitenbach is later in Pretoria Noordse Landroshof op die aanklag vry maar is verhoed om weer die post te beklee. Die makgorde onderzoek moet vaststel of die twee geskoorste advokate, Nomgol Boudjiba en Lawrence Owebe, geskik is vir op poste. President Cyril Ramaphosa het ‘n beroep op sakelui gedoen om te verseker dat hulle die wegbaan met transformatie. Uit lede van sake een uit Zuid-Afrika in Johannesburg toegesprek in en klemgelee op die probleme wat talle swaartmense in die korporatieve sektor beleef. Ramaphosa sê, indien die sake sektor om saafreguleer, sal dit nie nodig wees om te vraag vir strenger beleid en wetgeving nie. Lede van die Westkapse Staande Komitee oor die premier en gro grondwetelike sake het die afvaardiging van die premierse kantoor laat bondstaan oor voorgenomme veranderinge aan die provinciale grondwet. Die veranderinge hou verband met wetgeving oor finansies. Die komitee het blijkbaar vroer een voorlegging oor die voorgenome wetgeving verwerp. Die wetgeving sal voorsiening maak voor bijkomende belasting op inwoners van die provinsie. Die premierse rechtsverteenwoordiger, Clara Williams, sê echter die voorgestelde veranderinge is aanvaar en sal die wetgeving in lijn bring met die nationale grondwet. Dit sal probleme met die vertolking daarvan voorkom. Een 50-jarige lid van een buurtwag is gewond tydens een skieteruit tussen strijdende bendes in tafelsig in Mitchell's Plein op die Kaapse vlakte. Die politie sê hulle het verskye huise deersoek en twee verdachtes is in hechtenis geneem. Ongelicentieerde vuurwapens is by hulle gevind. Die verdachtes sal binnenkort in die hof verskyn. Pousasa sy voormalige financiële hoop Andries van Tonder sit vandag sy getuinis voort by die zondecommissie na staatskaping. Hy het gistermiddag begin getuig nadat die voormalige bedrijfshoof Angelo Agritzi na 9 dae aan die getuiebank sy getuienis afgesluit het. Van Tonder het gister gesê dat hy nie aanvankelijk gedink het dat hy die ongeruimdhede by Bousassa moet aanmeld nie. Volgens hom het die bestuurshoof Kevin Watson, hy het die versekering gegeen dat alles onder beheer is toe die speciale onderzoek eenheid Bousassa onder die vergrootglas geplaas is. Hy het getuig dat hy bekommerd geraak het toe sy naam in die verslag van die SOE genoem is, omdat dit een invloed kan hee as hy vir een post sal aansoek doen. Agritzi het intussen ingestem om alle elektronise toerusting in sy bezit te oorhandig aan die komisie. Dit is om onderzoekers van die komisie die geleentheid te gee, om meer bewijse te kry, wat moendlik op die toerusting is. Agritzi sê daar was te veel bewijse waarover hy beskik om by sy getuignis in te sluit, gegewe die kort tydperk waarin hy dit moes doen. Hy sê hy sal sy toerusting oorhandig omdat hy geen plan het om enige inlichting van die kommissie te weerhoud nie. Hy sê hy gaan die volgende 6 maande gebruik om seker te maak dat korrupsie blootgelee word. Die uitjunk van Hoer Onderwijs, Ruti Manamela, sê die infrastruktuur by sommige universiteiten is bezig om te verswak omdat daar te veel studenten besig om te verswak omdat daar te veel studenten is hy die campusse van die Walters-Sesule Universiteit in oost en die Voordhe Universiteit besoek. Dit is deel van die onderzoek na die toelating van studenten, registratie en die verbetering van die nationale studentenfinansiële hulpskema by instellingsverhoor onderwijs. Marnamela sy universiteite en technische beroepsgerichte onderwijs en opleidingscolleges sal met al huidige infrastruktuur nog meer studenten moet toelaat. Volgens hom het die departement 12 miljard rand begroot vir die verbetering van infrastructuur by die voorien achtergeblewe instellings. Hy sê baie van die geld sal vir onderhoud gebruik moet word. Die speciale onderzoek het aangedaai dat hy sal begin optree na aanleiding van die getuinis wat by die zonde komisie na staatskaping gelever word. Die eenheid sê hy het een bestuurskomitee saamgestel om die getuiste onderzoek en te bepaal of verdere onderzoek gedoen moet word. Die nationale directeur van vervolging, Maslodem UEFE, wat in beheer van die komitee sal wees, verduidelik hoe hulle te werk sal gaan. Die Prutia of in Soweto sal aanstaande week uitspraak lever oor die borgtocht aansoek van ‘n man wat staan vir die moord op 7 lede van ‘n familie in Vlakfontein in Johannesburg. Die 61-jarige Vita Coupe word daarvan aangeklaar dat die 7 lede van die Osa-familie in oktober het verlede jaar vermoor. het. Hy het saam met sy medebeskuldigde Woosie Ernest Mabasu tereggestaan. Mabasu is week in Kaapstad in aanhouding dood, nadat hy sy eie leven geneem het. Koepi, wat van Mozambique afkomstig is, ontken dat hy die moorde gepleeg het. Die Kaapstadse burgemeesterskomiteel het verveiligheid J.P. Smith sê die metroraad saam met sandparken en verskye wetstoepassingsagentskappen saamwerk om groot velbrande te voorkom. Die afgelopen dag het brande op Leukop en Vlaaberg gewoed, wat eindom bedreig en plantengroei vernietig het. Smith sê dit wil voorkom asof die brand veroorzaak is door havelose mense wat kost voorbereid het. Die sluiting van die omtaartal lichthaven in die Ooskaap hou negatieve gevolge in versakeondernemings- en plaaslike municipaliteite. Die sakesektor vraag dat die departement van vervoer die proces moet bespoedig vir die hervatting van vluchte by die ligawe. Die burgerligvaartoverheid het die status van die ligawe verlaag, wat die uitwerking het op vluchte daar. Op vluchte daar mag land of opstuig. Die woordvoerder van die O.A.R. Tambu Distriks Municipaliteit, Aiong Gezwa Longisa, hulle werk saam met die departement van vervoer om die saak te beredder. Betoe ter strafversachting en verswaring sal vandag voortgaan in die Kolini saak op Maieken. Die saak is gister uitgestel, nadat die ma van die tiener, Matlamola Masweel, in een het. Agnes Masweel het in trane uitgebast toe die staatsaanklaar haar gevraad hoe sy gevoel het toe sy van haar seense dood verneem het. Die Noordwest Hooggerechtshof het Philip Skutte en Pieter Doorewaard verlede jaar skuldig bevind aan die moord op die Tiener, nadat hy Soneblom sou gesteel het. Die borgtoog aansoek van drie beskuldigdes in verband met die moord op die Boemfonteinse sakeman, Louis Siemens, is in die plaaslike Landroshof van die hand gewys. Die man wat die sneller getrek het, is reeds tot 22 jaar tronkstraf gevonden is. Die sakeman Stanley Bakkeely, Die speder Mollebaatsi Mogura en die hofbeamte Cagliso Shabane staan terecht op aanklachte dat hulle deel van die groep was wat Siemens doodgeskiet het. Die vijfde verdachte sal vandag in die hof verskyn. In Pumalanga se Agentskap vir Toerisme en Parke sê die getal toeriste wat die provincie oor die kersvakantie besoek het, het in vergleiking met 2017 toegeneemd. Meer as ‘n miljoen mense het Mpumalanga'se besienswaardighede die afgelope vakantie besoek. Volgens die agentskapse bestuurshof Solani Mutetua was daar meer as 190.000 besoekers in Creurville tuin, terwyl net meer as 100.000 vakantiegangers pleide rivier besoek het. Mutetua sê hulle verwacht dat die cijfers verder sal stuig, aangesien hulle die provinsie ook as bestemming vir muziek en ander kulturele feeste bemaak. Hy sê focus op die plaaslike mark om die bezoekersgetalle op te stoot. Britse parlementslede het hulle steun aan die eerste minister Theresa May sy plan toegesee om ‘n nieuwe ooreenkomst met die Europese Unie te beding. Die ooreenkomst oor Britaniëse uitrede uit die EE wat in november beding is, is dier die parlement verwerp. Parlementslede het gisteravond gestemd in ginste van ‘n nieuwe ooreenkomst oor die grens met Ierland. Maar hy het gesê die stap duid daarop, dat daar volhoubare steun is vir die ontrekking. Sy het toegegeen dat het moeilik sal wees om oor een nieuwe ooreenkomst te onderhandel, omdat die EU vroeger gesê het, hy sal nie die ooreenkomst wat met Britannia bereik is, verander nie. Britse parlementslede het ook die moontlikheid verwerp om die EU sondere ooreenkomst te verlaat. Overhede in Brissilië sê die dode taal nadat een dam vrijdag by een eisterertsmijn meegegeet het tot 84 gestuig. Die soektocht gaan voort na 276 mense wat nog vermis word. Die maatskapie wat die mijn besit, Weil, het intussen aangekondig dat 10 dame soortgelijk aan die een wat meegegeet buiten werking gestel sal word. Die damme werk op die saafde weise as die een wat verlede weet by Brumadino meegegeet het en nog een dam wat drie jaar gelede by Mariana meegegee het. Die proces om die dame buiten werking te stel, sal drie jaar neem en meer as een miljard dollar kost. Vijf mense is gister in hechtenis geneem, terwyl die onderzoek na die oorzaak van die ramp voortgaan. China sê Amerika probeer door middel van een smeerveldtocht die telecommunikasie reus YY te benadeel. Dit volg nadat Amerika aangekondig het dat hy strafrechtelike aanklachte tegen die maatskapie en sy financiële hoofd Meng Wanzhou geleg het. Die aanklachte teen die wereldse tweede grootste slimfoon sluit in bedrog, rechtsveruideling en die diefstal van technologie. YY het in een enkel sinverklaring by sy hoofdkarteer in China ontken dat hy enig verkeerd gedoen het. Amerika het klaarblijkelijk intussen amtlik versoek dat Meng uitgelever word. En dit is die einde van van oogends in die Spurig. Kom ons luister na Pasgetrouwt van Anton Goosin vir ons by die temperatuur in die hoofdcentra van die land kom. Nodig jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area in Gauting sikkel jy met geete, afvoerpijpe, stormwaterpijpe, rehoelpijpe, by winkels,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 No 83 798 93 O oh, die bret staan langs die brede van die Dominee vras hey vra Al hier my die regter aan den alt wie aan wo ja Or bla ze eerste no een ne so noot Jo mama begel trannen van danss pas gaat trou Of die je kan die gasster ik kon sa storyboek to graag op voor al rond een hey, sokie beste hoek Jo zesie hoe kan fed Jo Your eyes, big booty, merry shoes, shiny, young, fuzz, black, annals, chervant, on says Paschabrot, you put a key limeine, Pas Paschabrot, skirva put a limeine, Paschabrot, the best of my reseine has liquor, leaf, allay, on says Paschabrot, you put a key En die gouden, hoe je lijkt vir zo so mooi Ons het daar die hoofdtafel, al die familie is genooi Die daanse orkets speel zakkens, en die trouwkoek wordt gesneed Die bak persiezelige glas, of ons twee nou gaan vry Die ceremoniemeester, is de grafjes, het praat vlo En hy vertel vir amal, hoe dat kleintijd al verbrood Hy leek vir my soe paie na, dan poekse hoene raam En ons valsie, eerste valsie, tot onrisikel man Want ons is pas gedropt, die voet ek hier die myne, pas gedropt Skirwe meine daar myne, pas gedropt Die beste marisijne is lekker die balai Ons is pas gedropt, die voet ek hier die myne, pas gedropt Stoute voet daar myne, pas gedropt Die beste marisijne is lekker die balai De Kilimaine pas, katrou, skarme furte mine pas, katrou. Die beste meresine is lekker lievolle. Ons es pas, katrou. Die furte Kilimaine pas, katrou, ste onder van die mine pas, katrou. Die beste meresine is lekker lievolle. Ons es pas, katrou. Die furte Kilimaine pas, katrou, skarme furte mine pas, katrou. Die beste meresine is lekker lievolle. Jy die myne pas, gedrouw, stout voet myne pas, kadro. die beste mariseine is lekker die Verkeersboetes behels meer as een klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan een kriminele rekord kry of probleem teekom as jy jou rijbewijs of motorlicens jy hernie. En die metropolitie kan jou by padplakades lastig val om die boetes te betaal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 en weermin, is dit reen of soonskijn vandag? Temperatuur vir vandag vir die hoofdcentra aan die land, soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolk en warm met ‘n minimum van 20 en een maximum van 27 grade. Nelsbruik, Gedeeltelik bewolk en ware met een minimum van 17 en een maximum van 29 grade. Pretoria Gedeeltelik bewolk en warm met een minimum van 26 en een maximum van 29 grade. Johannesburg Gedeeltelik bewolk en warm met verspreide donderbuie, minimum 15 en maximum 27 grade. Vereniging Gedeeltelik bewolk en waai ware met een minimum van 14 grade en een maximum van 30. Rustenburg Gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 31 grade. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 31 grade. Kimberley, gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 33 grade. Durban, gedeeltelik bewolk en warm met 'n minimum van 23 en 'n maksimum van 29 grade. Oos-London gedeeltelik bewolken warm, minimum 20 grade en maximum 27. Uppington, is sondig en bloedig warm met een minimum van 23 en een maximum van 38 grade. Kaapstad, gedeeltelik bewolken warm met een minimum van 18 en een maximum van 25 grade Port Elizabeth, gedeeltelik bewolken matig met een warm verskoning, minimum 19 en maximum 26 grade. En laast in Sutherland is sondig en warm met 'n minimum van 11 grade en een maximum van 29. En dit is die einde van van oogends een nieuws en weerberug. Besoek gerus ons webwerwe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radio's ook speel en jy met enige smartphone of rekenaar kan saamkuier.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 en indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak Corrie geris, en sy kan vir jou een webwerf bou, en jy krij een gratis domein levenslang, met 2000 mega HDD, 10 e-post en een gratis SSL securiteitsysteem op jou werf, so jy kan een winkel op jou opzet en veilige betalings neem. Kontakar op die webwerf met behulp van die kontakvorm, of stier vir haar e-post, by Corrie, by Dit is C-O-R-R-I-E en die at teken U-N-I op oot teken b punt punt Z-A Wil jy jou woordkens bemaak, en internationaal, reeds gedrukte boeke of e-boeke, word ook gratis op ons winkel gelaai. Contact Corrie vir meer besonderhede. Haar Skype is corrie punt Slabbert 3 C-O-R-R-I-E punt S-L-A b, -B hier en die cyfer 3 of stuur vir haar e-post by Corrie by Unilab.co.za Het jy boeke wat geproeflees of vertaal moet word? Ons kan help. Selfs al wil jy, jy boek in audioformat op e-cd bemaak. Contact vir Cathy by Cathy by netradiosa.co.za Dit is c-a-t-h-i en die e-t-teken .za. Kou hier saam op die web verwe of met TuneIn, gaan volg ons om daar ook, met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits, of van jou huis of kantoor, so lang jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem, die radies raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokken nie, Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar wel die van die artikel of berigskryver. Die radio sgeer berichte en die steeshoes ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen FM Stereo en Netradio SA. Geniet jou dag saam met ons met heerlijke muziek, wanneer daar nie levendige programme op die licht is nie. Die programrooster vir vandag is soos vol. Om 9.30 was die nies en weer saam met my Jolanda. 3 van marag is Lulu's storytide met Kathy. 4 hier is Treffers van Tuka Tot Nou met Ludwig. 6 is Crime time met William. 7 hier is Oortdenking met Dr. Tini Eilers. En 8 hier is blu met Philip en Dewalt. Wil jy jou droom bewaarheid en jou passie uitleef as een radio omroeper? Contact vir Corrie, by Corrie www.netradio.sa.co.za En op hierdie noot groet ek jou. Geniet jou woensdag saam met FM Stereo en Netradio.sa. Ons speel uit met Scarumba van Janita Klaasin. Tot ziens! New Season Jewels Ontwerpers en vervaardigers wat exclusive juweliers waren Reeds vir die afgeloope 28 jaar Soek jy iets vir daar die speciale geleentheid Iets vir altyd, iets kostbaars Sê dit met juwele, diamante en ander edelstenen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 of CNN. Benodig jy dan een waardasie vir verzekeringstoel eind is? Contact gerust vir Naomi van Staden by 082 958 2239 of besoek ons web thuis teby nsjules.co.za Jy kan ook vir ons e-eboosteer na info at nsjules.co.za Onthou die naam New Season Juuls Gioios und Werber von exklusiven Juwelierschware. Men on you